Første halvleg af den her podcast den er betalt og sponsoreret af MobilePay, der gør det let for dig at holde styr på dit holds bødekasse med MobilePay Box. Det er torsdag den 24. juni, hvilket betyder, at vi fik afgjort alle grupperne til det års EM. Nogle hold levede op til favoritværdigheden, mens andre de skuffede og sikke en dag, vi afsluttede i går. Hvor vi altså var 10 minutter fra den helt store sensation, men det kan vi øh, lige komme ind på senere. I den her udsendelse der dykker vi ned i første halvleg, og analyserer og nørder de her fire kampe, der blev spillet i går onsdag. Og i anden halvleg der kigger vi altså på grupperne, hvordan de ind og kigger frem mod 8. delfinalerne Der er nok at tale om, og dem der skal gøre mig og jer klogere derude, det er blandt andet dig, Mignor. Yes. Velkommen til. Tak. Selvom omgangen ikke gik videre i går, har de så været en af de største overraskelser til den her slutrunde? Ja, det synes jeg. Jeg troede jo ikke ret meget på dem i går, netop fordi de ikke var på hjemmebane og havde det der vilde publikum. De havde sådan nogle ret, ret vilde fans med sig alligevel men det var de var imponerende resultater. De var jo uheldige til sidst mod Portugal og har fået to flotte udgjort, så jeg synes at de kan gå ud med med rangpanden. Det har været en, en ganske fin slutrunde for dem. Fedt. Velkommen til. Tak. Martin Ørnskov, den anden, der skal gøre jeg klogere. Det selvmål vi fik i går fra Dubravka. Er det en af de underligste selvmål vi nogensinde har set eller bare mål vi nogensinde har set i en slutrunde? <laughs> ja, det var det så rigtig, rigtig voldsomt. ud. Øhm, jeg tror ikke der går trukke meget lang tid før vi siger et mål igen. Det er mærkeligt. Han, den rammer jo. Det ligner jo den, er forbi, og så, så det er det jo ham selv, der, der fuldstændig skaber det mål. I hvert fald et underligt mål, men velkommen til de her, og lad os tak. kaste os ud i første halvleg. Her i første halvleg, der skal vi lige indlede med det her dagens detalje. Og vi kan lige så godt starte over med dig, Mikkel. Yes. Hvad har du ved dagens detalje fra onsdagen, der er gået? Jamen, jeg var faktisk ved at vælge det selvmål, vi lige har omtalt, men jeg går med, med Leon Goretzka, der kommer på banen fra Tyskland i går og, og sender, sender dem videre med et fint, eller ikke et fint mål, det var et rimelig heldigt mål til 2-2. Men jeg var lige hans jubelsing bagefter med alt det, den snak, der har været omkring det her med, med markering af homofobi og så videre. Og han var lige ude og vise hjertet til det, det lidt... Øh, fanatiske ungarske fans, og det synes jeg var en, en, en fed måde at vise det på. Altså han har jo et et ordentligt jern, han har bord også øh, store nogle hvis jeg må sige det, <laughs> <laughs> fordi det også var sgu meget cool, at han, han lige turde at tage den med med de der fans der stod der om bag. Det var, det var en fed måde at markere det på, når, når der er blevet censureret så mange regnbueflag væk. Så hvad synes du til hele den her sag bare lige sådan kort? Jamen, jeg synes det, det der er ikke så meget andet at sige. End... <laughs> nej, det er noget svært at komme ind på. Jeg synes jeg synes vel det er noget rigtig, altså det er noget piss, ikke. Altså, at de ikke må markere det her og og Ungarn går i totalt trodsreaktion, og har klubber på hjemmefronten, der støtter dem med nationalisme og så osv. Det, ja, det er en svær diskussion, og den har for lang at tage her med det der med at blande politik og sport osv. Og men jeg synes, at det er i hvert fald at det var et stort selvmål af UEFA i går, også med deres kommunikation dagen igennem. Og fedt lavet af Leon Koretska. Meget. Hvad er din dagens detelle fra onsdag endnu også? Det var Pogba faktisk. Åh, ja. Æm... oh, han var god i går. Han var rigtig god. Men meget snakket omkring om ring negativ om men i går fik han i hvert fald lov at vise, hvad han kan. Så det var faktisk den detalje, at han kører på fodsålen, hvor han sender øh, ind efter pølse. Jeg kan faktisk ikke huske, hvem det er. Og ved at score fantastisk mål, det var, en, det, var, det var en kæmpe detalje for mig. Det er solen, hvor han lader, som om han trækker den, den ene vej, ja. og han laver et lille vip, og så går han den anden, og den sætter ham ja. jo fuldstændig. Ja. Ja, Pogba kommer vi ind på senere, fordi han var outstanding i går, og den performance, han laver, ja, det, det, det er den gamle Pogba, vi savner. Lad os hoppe ud i, i den første kamp, som. Øh, skal sige til lytterne derude, vi havde jo to 18 kampe og 2-21. Øh, og mine to gæster, de har fået øh, en hver af de her tidspunkter her. Men hvis vi dykker ned i den øh, første 18-kamp, der du spillede mellem Sverige og Polen i St. Petersborg. Sverige de har ikke været særlig sprudlende før den her kamp, hvor de har været, ja, de har været meget defensivt hold. Øh, men det her med at spille defensiv fodbold. Det er åbenbart ikke det samme, som vi, når vi i Danmark spiller defensiv fodbold, hvor det er, at, at hvis, hvis det danske landshold gjorde det samme, så vil pressen befolkningen komme efter den herhjemme. Sådan er det ikke i Sverige. Hvordan kan det være, at de, at de ser fodbold anderledes i Sverige? Mere mere ved om det er sådan lidt en erkendelse af, at de ikke har kvaliteten i øjeblikket til at, at spille bedre. Øh, det... Det, det er sådan lidt, hvad kommer først, hønne Skal man spille flot, øh, uden man har spillerne, eller skal man spille flot, fordi, fordi man har spillerne til det? Og det har de jo nok vurderet, at, at det spillematerial, der er lige nu, er ikke til at både skaffe resultater og spille flydende, flot øh, offensiv fodbold. Så der har de jo valgt en anden strategi. Den, altså jeg synes når man så henter resultaterne, er det svært at argumentere imod det. Men var de så definitivt i går, Ørnskov? Det var blandt andet den her kamp, som du ville have mere fokus på i går. Jamen, altså, kampen minder jo 3-2, så, så på papiret, så er det jo ikke definitivt. Men når man ser dem spille, så er det med absolut nul risiko. Altså, øh, og det er en øh, lang dreng, der bliver, det er en lang bold, der bliver sendt afsted fra, fra de bærste. Altså, der, det er engang sådan, at de lige overvejer, hvis de har, de råber den ned i, i den sidste del, og så lige spiller den ud, måske for at holde den. Den bliver bare clearet øh, 100% væk. Øh, så på den måde, så, så, så er det meget defensivt orienteret. Øhm, men de løber de omstillinger, og, de, og i går mod Polen, der var de øh, farlige og, og dygtige på de der få chancer, øh, som de havde, så, øh, så, så det udnyttede de rigtig godt. Der er ingen tvivl om, når de kommer foran efter et minut, så får de også kampbilledet mod Polen, som de meget gerne vil have det. Øh, men det men. ændrer vel også hele Polens gameplan? Fordi at de kommer bagud på det tidspunkt, der har Polen et point. De har jo lagt en gameplan i forhold til, øh, til, at de skal frem og vinde. Eller hvad, om det ændrer gameplanen? Fordi de skal jo stadigvæk op og mose på nu her. nu, øh, hvordan regerede Polen efterfølgende? Jamen, fint. Altså, jeg tror ikke, det ændrer gameplanen ud over, at de følte, det var svær, um, Så på den måde skulle de frem. For meget var det tydeligt at, se, at de gerne ville prøve at, at, og, at få så mange indlæg som muligt ind i boksen. À, men, men det var egentlig jo rystende, dårlig kvalitet i indlæg, var, fordi den blev for mest slået fra den ene vindebakke, eller en kant til den anden kant, så Levendorsky og hvem der ellers var inde i fældet, de kunne stå sådan og kigge over den, så der var de ikke ret gode, og så var de gode til at, vedhver det, både Lindeløft og Dannelsen nede i det der med, der forsvarer, stå og hætte dem ikke, så, så øhm Altså specielt første allerede, der er, der er på ingen måde farlig. Men du nævner jo selv øh, den, den alt overskyggende stjerne, Robert Lewandowski. Han brænder jo en kæmpe chance på, den der, øh, på det dobbelt hovedstød, han har på overlæggeren første gang, og som en sanden på overlæggeren anden gang også igen. Det er jo en, han skal score på. Det er vi enige om. 100% nummer to. Æh, nummer et, ja, det, det, det er, tror, er nummer, altså, Det første hovedstød er godt, og, og der gør han jo alt, hvad han egentlig kan, men at han brænder nummer to, det Jamen, øh, det, det tror jeg, at det er mere sjældent, man får lov at opleve, at han brænder den, end, end han, at han scorer. Så det, det var vildt. Øh. Men så scorer han jo så efter 60 minutter på et... Øh, det er jo så et mål, hvor han trækker ind i banen, og, og det, jeg har skrevet ned det er, at man kan jo selvfølgelig se den på, altså fra to sider. Det ene, det er forsvarsbilledet, det andet er angrebsbilledet. Angrebsbilledet er fantastisk glad af ham, men forsvarerne ved også, at den eneste måde, han kan afslutte den bold på, det er, ved at han går ind i banen. Jeg har skrevet ned, om det er en Mye dårligt forsvarsspil fra, fra, fra svenskerne. Ja, yeah, men, men, men, men jeg synes bare, det er så godt lavet, fordi han får det... det den der omstilling, det, det sjove er faktisk, at jeg sad og kiggede, og så tænkte jeg, at det, altså selvom Sverige egentlig ikke rigtig havde noget, så tænkte jeg, at de, de er jo lige før, de mere farlige end Polen, fordi de, de var ikke rigtig farlige i Polen. Og så skoede de 2-0 og jeg tænkte, okay, nu, nu må den her kamp være slut. Uh, og så laver de den der super omstilling, hvor, hvor Lewandowski trækker den ind og smasker den flot over siden, og jeg tænker, okay, der viste han lige uh, uh, den klasse, han har, og det gav dem en masse energi, uh, og, og for der der synes jeg virkelig, Lewandowski træder karakter, og, og går lidt mere, nu snakker vi om uh, Luka Modic i gik uh, dybt ned i banen og, og det op, det synes lidt, at uh, Lewandowski gjorde lidt det samme, han, han prøvede virkelig på at skulle uh, diktere spillet derfra. Men hvordan, hvis vi så bare lige skruer over til, ja, ikke Sveriges Lewandowski, men Sveriges nye slattern på en eller anden måde. Det er jo en spiller, som du ser meget spansk fodbold, ikke? Mm. Du har fuldt ham lidt i, i Sociedad, hvordan han har gjort det derovre. Han har jo haft, haft gang i en, en rigtig god sæson, og har haft også gang i en, en god slutrunde nu her. Det er en ret spændende spiller, svensk har så der. Ja, Isak han er superspændende. Altså, der er, altså han, han har jo været talent, stortalent i en del år, men ligesom fået sit gennembrud i den her sæson, og det nu også den her slutrunde. Så man sidder og tænker, altså hvad kan det blive til det her? Altså, det, det er nok lidt meget at sige, at han bliver den nye slater, men, men det er da lidt tankerne hen imod det, fordi også det, det, han gør så godt, er jo det der lidt uortodoxe. Man ved ikke rigtigt, hvad man får fra ham, og lige pludselig sætter han fire modstander af. Så han er jo en fed spiller at følge, og har også, øh, nogle gange så har han måske knebet lidt med slutproduktet, men det har han så også, også haft på i denne her sæson, men godt med mål for Sociedad, så synes jeg synes at han er, han er et af de sådan store gennembrud i denne her sæson, og den her slutrunde, og han bliver rigtig spændende at følge. Hvad med, hvis vi så bare lige kører til, til kampen spiller i den her kamp, Martin? Hvem har du noteret dig? Ja, men jeg synes, det var lidt svært. Et eller andet sted, så synes jeg, at Forsberg, Forsberg han får den for Sverige, fordi de havde ikke bolden ret meget, og det var egentlig ham, der stod for det mest offensiv, og de mål, han scorer, de edder man med godt banket den. Øhm, så øh, den får han. Den får han, og så gør det jo faktisk, at Sverige de, de vinder gruppen, og så skal de så møde øh, Ukraine nu her. Det er vel ikke den værste modstander, som, som Sverige kan stå over for i en 8. Nej, jeg tror, de var glade for at få den der sejr til sidst, men man har så sådan tænkt, det er meget fint det, der sker her, for nu skal de i parken. Og det tror jeg, at mange svenskere har glædet sig til, og sikkert også mange danskere. Men, men jeg tror hellere, at man vil møde Ukraine i Glasgow, man vil møde Kroatien i parken. Så, så det, det var et vigtigt mål for dem at få scoret der til sidst. Fedt, vi fik den videre. Og så bliver det spændende at se, hvad de, kan, hvad de kan gøre fremadrettet i turneringen. Lad os hoppe videre til den, til den anden 18-kamp, der var mellem Slovakiet og Spanien i Sevilla. Det var jo en kamp, du havde mere fokus på, Mikkel. Ja. Et eller andet sted, så er det ret vildt, at vi sidder her i 2021 og skal ud i sidste runde i gruppespillet for at få Spanien videre. Hvis vi kigger tilbage til 8, altså i 2008, 2010, 2012, der renser de jo alt, hvad der findes. De vinder to gange EM, en gang VM. Hvis vi bare lige sådan overordnet, hvordan kan det være, at det er så gået så galt... Øh i forhold til fra dengang til nu? Jamen, jeg tror, det mest det handler om det her generationsskifte, som vi ser både på klub og landshold løbende. Man har en gylden overgang, overgang Ø, altså selvfølgelig er det over fire år, så det, men det var jo langt han var de samme spillere, de samme, den samme ryggrad på holdet. Og, og så Det var jo Puyol og Piqué og Sarvi, og Sarbi Alonso i næsten, Vilja Pedro altså det, og Tuttes, Altså det er jo spillere, man ikke bare kan erstatte. Og der har erstatningen bare ikke stået klar i kulissen, så... så de, de, har, de har hele tiden været skuffende, at de ikke har levet op til mere, og ikke kunne komme tættere på, men samtidig har det jo ellers set i bakspejlet være lidt forventeligt, at selvfølgelig kan de ikke leve op til den, det tårnhøje niveau, de havde over 4-5 år. Fordi de andre simpelthen satte det ja. alt for højt. Men Busquets, han var jo faktisk tilbage i, i startopstillingen i går, og bare blot tilstedeværelse på det her hold, det giver jo noget, og vi havde jo snakket om tidligere, om øh, man om ikke var bare en, om man ikke bare var den her boldflytter, endnu en boldflytter, som, som Spanien fik. De vinder i går, nemlig overbevisende. Er han blandt andet en af de her årsager til, at det, at det gik så sikkert? Ja, 100%. Altså, ja, som du siger, vi snakker om det sidste. De mangler noget lederskab, blandt andet. Og, men, men samtidig havde det også sådan, at det er jo ikke ham, der skal op og score målene for dem, som må være deres problem. Men altså, han, han havde en kæmpe indflydelse på kampen i går, som mere end jeg har regnet med også. Uh, han skaber den her ro hele vejen rundt. Og, og en ting er, at han har de, de fodboldmæssige kvaliteter. Så, han, så træder han jo bare i karakter som, som lederen, som på beholdet. Så jeg var faktisk meget overrasket over, hvor god han egentlig var, og hvor meget han løftede det hold. Men, de, men Luis Henrique går jo også blandt andet med Erik Garcia i går i, i midterforsvaret. Og indtil videre, der har han jo i de første to kampe gået med Pau Tortes fra, fra Villareal. Hvis jeg kan lige ind for at kigge, fordi jeg måtte se, hvor meget Erik Garcia har spillet i den her sæson. Det er ikke meget, jeg kunne huske fra ham. Og det er altså kun 12 kampe for Manchester City i alle turneringer. Han går med ham. Det er i sig selv, synes jeg er overraskende. Hvordan gjorde han det så? Men han gjorde det fint. Jeg var også overrasket, fordi det var ikke defensivt, Spanien har haft problemer, det var offensivt, så jeg har ikke lige forudset, at, det var i, at han havde set noget behov for at skifte ud i forsvaret. Så, så det kom lidt bag på mig, men altså, han, han gjorde det glimrende, altså, altså på heller ikke presset, fordi det var et, et meget, meget dårligt slovakisk hold, vi så i går. Men han, øh, han, han løste sin opgave super altså det, Spanien var jo aldrig rigtig tæt på at og indkassere. Der var måske nogle, nogle halve chancerhister her. Uh, så der var, det var meget overbevisende for ham uh, og for resten af holdet. Sådan var det bare for, for, nu hvis folk derude måske ikke lige har fået set den her kamp og så den, og så den svenske kamp sådan overordnet, det ligner på papiret, det var, det var sikkert. Hvad var det for en kamp, vi, uh, vi var vidne til? Jamen, det var jo en, en opvisning blev det jo sidste ende, men, men også på en billig baggrund, fordi slovakiet var dårlige og de var trætte. Altså, det, det var allerede første af leg den der nogle af 50 grader nede så Sevilla, så der kæmper de rimelig hårdt med det. Så det siger ikke så meget om Spanien? Det der? Nej, det synes jeg ikke. Altså selvfølgelig er det, du kan ikke tage fra dem af en 5-0-sejr, og nu endnu det med at blive det tredje mest scorende hold i, i gruppespillet, eller fjerde mest, ja. ikke? Jeg altså, sad ud af de har haft de her scoringskriser her. Så selvfølgelig er det, var det en rigtig flot kamp, og, og vi så noget af det, vi sådan gerne vil se fra Spanien, men det er ikke sådan, at jeg, jeg fandt noget af stolen og tænker at nu er de favoritter til at tage det hele, fordi der er... Det vi har snakket om, de, de er jo i gang med den der sammenhæng, og der, det, det er stedet lidt sådan, de bliver ikke rigtigt til noget, og så har de jo en, en flot kamp, hvor det kører, men jeg tror lige så godt, de kan falde tilbage i den gamle rille og, og spille dårligt næste gang. Men hvordan, Ørnskov, som, som tidligere spiller, det her med, at de spiller måske ikke sprudlende, Spanierne, men, men vinder overbevisende i går, over. som spiller, er man så øh, er man ligeglad? Er det kun øh, sejr der tæller, og det måske kan give en eller anden form for, for selvslet Ja, altså, man vil selvfølgelig gerne have det hele spullet, men, men men det, man er kommet videre og sådan slutter overbevisende af og får også scoret en masse mål, det, det, det, det giver forhåbentlig det selvtillid, som, som man har behov for. Men altså, der er ingen tvivl, om når man kommer til det nok out kampe, så, øh, altså, så øh, det er det de små ting, der, der kommer til at blive afgørende, og... Øh, den selvtillid, de får med på en, på en stor sejr, det kommer til at være god guld af for dem. Ja, de skal en tur til parken nu her, hvor de skal møde øh, Kroatien. Det, øh, jeg tænker, at det er sådan en kamp, hvor, hvor Spanien er favoritter, men det er også en kamp, hvor der kan komme en overraskelse altså, at Kroatien sagtens kan slå det her spanske hold ud. Hvad tænker du? Ja, det, det, det tror du ret i, men, men samtidig så, så har jeg bare en god fornemmelse for, at Spanien de får, de får, de får kæmpe sig videre. Øh, Lige sådan, som vi så og snakker om i går til optag med, at de defensive, når de har bolden så meget, som de har, så, så, er, de, så er de svære at spille mod. Øh, lige meget, om de ikke scorer mål eller ikke scorer mål. Øh, så øh, så, så tror jeg tror ikke, det bliver nogen let kamp for, øh, for, for Kroatien, og jeg tror alligevel, at, øh, at Spanien nok skal få sig videre for, for den kamp. Vi, øh, vi, vi kommer til den lidt senere, hvor vi lige skal snakke omkring fremadrettet. Mikkel, hvis du skal sige, at kampen spiller for den her Ja, vi har været inde på ham, fordi det var Busquets for den, øh, den rolle, han fik på holdet, og den, øh, den indflydelse, han havde på det spil. Altså, han var bare afgørende for, at, det, at de fik nogle gode bolde at arbejde med længere frem, som de kunne udnytte. Så Sergio Busquets ja. tilbage i startopstillingen og kampen spiller. Lad os hoppe videre til øh, de her to 21-kampe, der var, og lad os da bare starte med, med den, vi havde glædet os allermest til. Det viste sig så senere hen, at det var fremragende kampe begge to, men altså Portugal mod Frankrig i Budapest. Fernando Santos, han havde op til kampen lavet nogle udskiftninger, hvor han blandt andet havde fjernet Bruno Fernandes fra startælveren. Det er en kæmpe stjerne, man, man fjerner, og det er nok en, en spiller, som måske kunne have startet på 23 af de andre, der hvad havde det landet til det her EM. Hvorfor tror du, han havde, han havde gjort det? Jamen, fordi han ikke har rigtig at lykkes med det her. Han er god okay. til. Øhm han har ikke set så god ud, som, som han har gjort fra Manchester United, så øh, så det var et våget valg, men jeg synes egentlig, det var et godt valg, for jeg synes, de var, de var gode, de spillere, der var på banen i går for, for Portugal. Jamen, de, de går jo ind til den her kamp, og de må ikke tabe med fire mål, Så øh, på betingelse af Ungarn. Altså, ikke, altså at Ungarn taber deres kamp, det viser jo så også at være lidt sværere. Så de kunne spille på en eller anden måde lidt mere frit. Var det det, vi så fra, fra Portugal? Måske. Øhm, altså, det, jeg synes, jeg så i går, det var i hvert fald et hold, der, der, der hang godt sammen. Øhm, og øh, var det ikke Mourinho derude og at sige, at der var 10 spillere, der var på banen? Øh, eller, og, øh, og så var der, jeg ved her, det... Øh, ja, så var Bruno øh, Fernandes, han, øh, han var der også, men han har ikke været til stede. Så, så det var det der med, at, at han synes ikke, der har været et, et helt hold på banen. Øh, og det synes jeg til gengæld, der var i går. Øh, så... Øh, det, øh, om det var fordi, at, øh, at de kunne spille mere frit eller ikke kunne, det, det, det ved jeg ikke. Øh, men øh, det, var det, er mærkeligt, det er da mærkeligt, at man ikke kan få en, en, en kæmpe stjerne, en fantastisk øh, sæson, han også har haft i, i Manchester United, at man ikke kan få ham integreret bedre sammen med, med, med de andre stjerner, der er. Ja, det, det er en. indvælder i, men det kan, kan være mange ting. Det kan være et formdykke ovenpå på en lang sæson. Øh, måske bare det, at... Øh, øh, det den måde, han spiller i United på, hvor han spiller meget direkte til, til de der tre offensive spillere. Der, øhm, der I går var det jo på princippet kun Ronaldo at skulle øh, sparke nogle, nogle, nogle, nogle sådan guldbold der sted efter i går. Der, der kan være mange ting, men han har i hvert fald ikke øh, fået det til at spille øh, med, på, både på det portugisiske hold, og vi kan jo ikke komme uden om ham. Du nævner ham selv nu, øh, ja. Cristiano Ronaldo. Han, øh, han blev kåret til kampens spiller i går i øh, i hvert fald på DR. Men øh, jeg sidder og ser kampen med min bror, og vi sidder og snakker omkring, at øh, det er jo, jo strappesparkende, der gør det. Men spiller han så god en kamp, at han skal kors til, til kampen Det synes jeg ikke. Æh, han er farlig selvfølgelig, og han, han gør også et, øh, en solid indsats op på den, på, den, på, den, på den sidste linje. Men det er ikke den øh, Cristiano Ronaldo, som vi, vi husker, da han var allerbedst. For der var han øh, et base på hele banen. Nu er der... Øh, han blevet lidt mere en, en, en angriber på, på, på, den, på den sidste linje. Og, øhm, men man må så sige, at øh, han er så også bundsolid og, og scorer på begge straffesparkene og, og står for det pres, øh, som, som der er der. Øh, men for mig var det på bag i går, der var banens bedste. Men Ronaldo, han er der bare. Altså, det, det, man, kan ikke komme, man, man er ikke engang i tvivl. Jeg, eller jeg var i hvert fald ikke i tvivl, da han skulle sparke de her straffespark. Han er der bare. Hvis vi går efter, efter 28 minutter, der der laver Hugo Lloris et, et straffespark, hvor han bokser Danilo. Jeg kan ikke fatte, at der skal sidde nogen, eller i hvert fald franske spillere i går på banen, der kan brokse over den der. I min optik, så, så er det også til et rødt kort. Hvad siger du til den, Mikkel? Øh, ja, strappespark er glasklart. Og det ja, er, det, som du siger, det er lidt klassisk. Der er altid nogen, der skal brokse over det, men øh, den, var, den var tydelig. Og ja, det, det synes jeg også godt, man kunne forsvare, fordi det er jo... Det er jo et halv mor, han går ud og, og, og pander ham ned på den måde, og, og fejlvurderer situationen fuldstændig, og så er selvfølgelig ikke øh, med vilje, altså han går ud for at box bolden væk, men han rammer jo ikke bolden på nogen måde, så jeg synes også godt, man kan argumentere for, at det godt kunne have kostet hans deltag, videre deltagelse i, i kampen. Men i hvert fald glasklart straffes ikke, om det er, fordi det er også, det lige skal ud og markere, fordi han jo er så speciel. Hvorfor, men, er det, hvis du lige skal, hvorfor er det, at vi snakker jo... Der er mange, der snakker omkring, at han er... Det er en ret speciel dommer. Hvad er det, der gør ham uh, speciel? Jeg i Spanien går på, at selv den vildeste kamp, der kan han stjæle ø, fokus, og det gjorde han jo også næsten i går. Det var en fantastisk fodboldkamp, men alligevel så snakker vi om dommeren, ikke? fordi han jo har sin, sin helt speciel karakter, så altså et eller andet sted. Når han dømmer... Nu, altså det hold, jeg holder med, at han, han finder på sine mærkelige ting, så bliver jeg jo rasende. Mm. Øh, men samtidig kan jeg godt lide den karakter, han er. Altså det, det er jo underholdende, han har. Øh, det er kæmpe ego, øh, som bare skal, øh, i hans bog skal fylde mere end de største stjerner på banen. Det, det, det er altså underholdende nok en Men var Kulina ikke også en, en sådan lidt det i den gang, da han dømt? Jo, jo altså, han havde også karakter, og ham lagde man også mærke til, men man tævler også, hvis du bare heller altså, ikke, altså, hvor du har ham. Fordi jeg synes jo, at var en klassedommer, der, der sjældent lavede fejl, men også, at han kan finde på de mest mærkelige ting. Øh, så, så han er en, en meget, meget speciel karakter, som er, er til stor både underholdning og frustration, især i Spanien. Men æ, Danilo, han får så det her slag i hovedet. Og vi har jo snakket tidligere, og det var blandt andet også derfor, du stoppede din karriere på grund af en, en hjernerystelse. Danilo, han øh, rører ud på bænken i går, og kommer tilbage i spillet igen. Vi har lige snakket om det den anden dag i Ørnskov, at øh, der bliver gjort for lidt ud af det her med, at jeg ved ikke, om det, altså det her med, at hele den her protokol, der er efterfølgende for spillere, han bliver sendt tilbage, men bliver så godt nok skiftet ud senere. Synes du det er i orden, at sådan en spiller uden videre tests bare kommer ind i kampen igen? Nu ved jeg godt, at du ikke ved, om han har fået en jernrødse, men det slag han får i går, det ligner jo ikke et helt almindeligt. Det var, det var faktisk lidt min første gang, da jeg så den bagefter på, på langsomt, og tænkte, shit, it, it. det var en albuer han fik i hovedet, og man kunne godt se, hvor gråkig han var. Øhm, så så øh, med, efter min egen erfaring, så, så var jeg lidt, lidt nervøs for at, at, at, at se ham tilbage på banen, øhm, og så, så, så det, det var en god beslutning, at han blev skiftet ud, øhm, forudsat selvfølgelig, at han... Øh, han havde problemer. Øh, så, så nej, øh, hvad hedder det, der er ingen tvivl om, at øh, de, de, skal, øh, de skal være stærke i de situationer, og hjælpe spillerne, fordi øh, vi kan skulle ikke rigtig tage, tage beslutning selv. Men det, det kører for fuldgardiner, og man spiller en stor kamp øh, Portugal-Frankrig. Det, det er svært at, selv at sige, at man ikke er klar. Øh, så, så der skal man have hjælp. Så hvis vi bare lige skal overføre det kort til, til Superligaen. Det er jo lidt Det, du siger her, det er, at... Spillere kan ikke træffe en beslutning i den her situation. Men vi mangler reelt set også noget i Superliga for det her. Når der er, der sker en jernrystelse, hvad der så skal ske efterfølgende? Er det også en ting, at du, du savner? Ja, helt sikkert. Det, der, det er det er så svært omkring det med jernrystelser, om der er noget, der tager øh, kort tid, eller noget, der tager lang tid. Men der, der skal helt sikkert være en... Øh, sådan en, en klassekler øh, ved hvad det, øh, det er, protokol, man skal gå efter for, for at passe på, på spillerne. Vingård fortalte jo, at øh, da han tog til USA, der scannede de øh, spillernes hjerner inden turneringen, og hvis der så skete en hjernerystelse, så lavede man åbenbart en scanning igen for at se, om der var nogen, og så lavede man samtidig så også en test for at se, hvordan øh, reaktionen var. Og alt efter, hvordan man så klarede det, jamen så kunne man enten spille eller ikke spille. Jeg ved ikke, om det blev gjort i, om noget, noget det, i den stil bliver gjort i Superligaen. Nej, ikke, ikke så stor omfang. Det var mere op til fyserne. Altså, jeg skulle jo også, da jeg kom ind, ligesom for, for lagt... Problemet var, at man havde ikke nogen baseline til, at starte, hvor man startede fra, og så, så var der de forskellige symptomer. Og, ja. Så det var jo det, var det at, der var godt omkring det, vi fortalte, at der var en helt stor setup omkring, hvad man går og ikke gjorde. Det er en lille opfordring til DBU. Hvis, hvis de hører med her, så de. Må de ja, lige præcis. Så, så skal de til at indføre det, for det er, faktisk et, det er faktisk en seriøs ting. Paul Pogba, du var inde på ham tidligere. Han har været en åbenbaring til den her slutrunde. Jeg, der er jo mange, der skriver omkring, hvorfor han lige pludselig blomstrer op. Og en af årsagerne kan være, at han har en, en golokante bag sig. Fordi det, vi ser fra, fra Paul Pogba i går, det er den gamle Paul Pogba i Juventus-tiden, som sprudler. Hvorfor er det, at han, han lykkes så godt? Jeg tror, han føler sig rigtig godt tilpas. Jeg tror ikke, at han har en engelsk presse, der er efter ham, bare om han du vet, hans hårde sidder rigtig eller ikke rigtig, om han har taget en rigtig beslutning, ikke har taget en rigtig beslutning. Jeg tror, den der frihed, som han har på det franske landshold, gør, at han, at han føler, at han kan tillade sig, sig lidt mere. Øhm, og det ser mig også godt ud på benen. Øh, der er ingen tvivl om, øh, øh, at Han gør et fantastisk arbejde. Det er jo en... Nu er jeg jo 6'er, så det er jo en fornøjelse at sidde og se en så dygtig spiller, der bare får det til at se så let ud. Altså lige meget om han skal forsvare eller skal holde fast i bolden. Så han, han gør jo, at han kan få lidt mere frihed til at være den offensive spiller, som han gerne vil have. Men, men jeg synes også, at han fylder meget både på det defensive, men også bare lige at sådan have en god fornemmelse for når han skal spille øh, direkte og angreb til når hvornår han skal holde lidt i bolden det, det, det synes jeg ikke altid han lykkes så godt med i øh, United, der vil han gerne vise alt det han kan, og nogle gange så bliver det for meget, og så, så, så sidder man her og, og skal høre på at han ikke har gjort det godt. Hvad synes du virkelig i forhold til Paul Pogba, spiller fremragende lige nu, har vist øh, noget, et helt andet niveau end United bør United måske sælge ham få nogle penge for ham? Og så han også kan blomstre et, et andet sted. Vi ser, hvilken fantastisk spiller han er. Ja, altså det, det giver jo okay mening, hvis man stadig kan få penge for ham, så at sige. Altså det kan man jo nok efter den her EM-slutrunde om ikke andet. Nu mener jeg kun, at han har et år tilbage i sit kontrakt, så det er jo nok nu. Øh, når det så er sagt, så, så nu har jeg ikke set alle Uniteds kampe, så så er ret sikker på, at han har spillet sin næsten måske bedste sæson for United i den her sæson, end han har gjort tidligere. Så han har trods alt vist en vist form for niveau i den her sæson, som han så tager med sig ind til slutrunden. Men det er rigtigt, det han viser nu, har han jo ikke på noget tidspunkt vist i sin tid i United. Altså han, er, han viser den der verdensklasse Midt spiller en af de bedste i verden han er. Det er han for tiden. Og det han har jo også hjulpet ham at fået en Bruno Fernandes i United, så man kan spille et fodbold med kampspiller, Jeg gætter bare, Paul på kvær. Klart, mit valg er. Jamen, så hopper vi da bare videre til den anden 21-kamp i går, som blev spillet i München mellem Ungarn og Tyskland. Det var en kamp, som du havde mest fokus på, Mikkel. Ja. Og det var en kamp, som Tyskland skulle vinde. Ja. Men de får en katastrofal start, der omgang kommer foran efter 12 minutter. Ja. <laughs> Hva, altså, var det fortjent i forhold til, til den hvad skal man sige, åbning, der var i kampen? Nej, det var det ikke. Altså, Tyskland startede i kontrol, og som man ventede. Altså, efter det, de viste mod Portugal, tror jeg, i hvert fald jeg selv, og nok også rigtig mange, var... Jeg var rimelig overbevist om, at den her den, den kørte de hjem. Vi har snakket om den tyske maskine tidligere her, og den, den var jo startet. Men jeg skal love for, at den hakkede lidt i går, fordi at, de, de, de havde bolden meget, og de, de mødte jo lidt det samme, som de gjorde med Portugal. En meget, meget defensiv modstander, men, men det var trods alt bare i god sådan ungarn. Så selvfølgelig skulle de have, have klaret det, og gjort det langt bedre, end de gjorde i går, fordi det var virkelig ikke en, en god præstation. Øh, så når alt kommer til alt, vil jeg ikke sige, at, at det var ufortjentet ungarn, fik point, men det, var, men det var ikke retvisende, for kampen startede, at, at de kom foran der. Men, men Tyskland kom så lidt bedre med men altså det var, bare ikke, det var bare ikke en god kamp for deres side men hvis jeg kigger ned statistisk og det er jo, det er jo så her de har 70% bolden i går mod Ungarn ja. men det er jo også 70% jeg forventer at Tyskland skal have bolden mod et hold der pakker sig mm. hvordan løser vi har snakket Tiki-Taka Spanien, Franka spiller lidt mere direkte hvordan løser tyskerne når de har 70% bolden mod et hold der ligger sig Jamen i går løste de det ikke godt. Altså de kommer frem til, til nogle pæne chancer på nogle indlæg især, hvor de får skabt noget derinde og også, de kunne også sagtens, altså ret være ret, de kunne sagtens skrue mere end to i går og også også vundet kampen. Uh, men det bliver sådan lidt, uh, altså de ender med at komme ud over kanten, fordi de ikke får spillet igennem den her ungarske blok, og så, så tyrer de til indlæg, hvor Ungarn, altså deres store stopper, havde meget godt styr på det langt hen ad vejen og så, så får det lidt hister her. Men jeg må også sige, det der synes jeg gik galt for Tyskland i går, var at Toni Kroos ikke spillede en god kamp fordi Øh, mange hold har jo en spiller på midtbanen især, som ligesom bestemmer hvad, hvad skal vi, og hvordan skal det fungere det her og han ramper ikke dagen i går han har flere fejlleveringer. og sådan ukarakteristisk, ukarakteristisk mange fejlleveringer i forhold til hvad han plejer, fordi han har jo en af de bedste passingsfødder i verden, men det fungerede ikke for ham han smed en del bolde væk og fik aldrig rigtig sat spillet, og det, det lød tyskerne meget under men vi ser den jo altså da de kommer bagud, der, der ligger de faktisk fire med tre point <laughs> og vi ser jo i, i kamp 2 hvor de møder Portugal, hvor de der skiller de jo Portugalad. Og jeg modtog en uh, sms fra Beckmann, der skriver, at nu starter den tyske maskine. Det er jo hans favoritter. Og vi tænker, at det her tyske mandskab, det er et af de hold, som vi skal have blandt uh, favoritterne til at vinde det her EM. Og så sker det her i går. Hvor sidder, hvad sidder du med følelsen af efterfølgende nu? Hvad er det for et tysk hold, der træder ind i 8. Delfinalen? Øh, jamen, vi er lidt tilbage til start, ikke? Altså, de, de spiller ikke i nogen katastrofekamp mod Frankrig, men tab jo stadigvæk, og så spiller de en, en, måske den bedste præstation under slutrunden indtil videre mod Portugal. Og så var de bare tilbage i går, hvor det bare ikke fungerede for dem. Øh, så kigger man frem mod, og nu har de fået England i øh, en, en svær kamp. Øh, så, så er det sådan lidt... Vi kommer ind på det senere, men det er jo lidt to som der lige skal, skal finde sig selv. Fordi i Tyskland kan de spille... Ligger de at spille hver anden kamp, Godt, så skal de nok klare England, men, men, men altså, det var ikke sådan, hvor jeg tænker. at uh, nu, nu er de i gang, og nu går det hele vejen. Altså, der, der var det alt for langt for niveau i går. Altså, så meget som Joachim Løb han har haft fingrene nede i sine bukser, så lignede det, han skulle have surrøv i går. <laughs> fordi, uh, altså, det, det, så, det så farligt ud til sidst, og nu står de så over for England i 8. delfinalen. Det er, som, som du selv siger, to hold, der, to store hold, som måske ikke har sprudlet. Hvad tænker du om, vi kommer ind på den lige om lidt, når vi skal snakke om, om grupperne i Ørnskov, men hvad, hvad er det for notendalefinalen? Det er to store nationer. Jamen, jeg glæder mig meget til det. Øh, det, det der er ingen tvivl om, det, det er to hold, der går ind, hvor der er lidt spændt på, på dem selv, øh, men nok også samtidig stor uh, stort tiltro til sig selv. Øh, så det, det, det er sådan en, en sjov kombination, ikke? Hvis vi skal hoppe til kamp spiller i den her Tyskland-Ungarn-kamp? Ja, men. Altså Ungarn virkelig i perioder som lidt en grog i bokser. Altså lige sidst, da de, da de mødte Frankrig, var jo ham Kleinheisler der. Han var rigtig god. Jeg synes ikke, der var en, der skilte sig ud i går. De klarede sig sådan rimelig godt alle sammen. Men jeg er nødt til at vælge den tysker, fordi de trods alt skabte mere. Men, men det var heller ikke nemt, fordi det var en dårlig kamp. Men jeg tager Kai Harvard, som også får scoret og får vist sig godt frem. Han, han kunne også med lidt held have, have afgjort kampen. Hvad er det, at, hvad er det Kai Havertz gør godt? Fordi vi har jo set ham i Chelsea. Han afgjorde også Champions League-finalen mod Manchester City. Hvad er det, at han øh, lykkedes med i går? Jamen, han lykkedes blandt andet med at score et, øh, et, et mål, sådan et typisk boksmål. Altså, han kommer ind og følger op inden under mål og, og hætter ind, som er typisk her for en klassisk 9'er. Og det er han jo ikke. Og det er jo en kæmpe kvalitet at have, som en, som en lidt mere hængende angriber offensiv spiller. At man også kommer i feltet og score de der grimme mål, for det var jo, det er jo sindssygt i scoring i går. Men han er jo mere god til at gå med i spillet. Han er jo lidt over det hele, lidt på kanten, lidt centralt, går lidt ned i banen, så jeg synes jo, han har... Uh, lidt af det hele, som man også at set i Chelsea og især så i Leverkusen. Så det så man lidt her med i går, uden at det blev sådan rigtig godt, for det gjorde det ikke for nogen af tyskerne. Vi glæder os til at se, hvordan uh, Harvats han udvikler sig i, i Chelsea, fordi han var god i, virkelig god i Leverkusen og skal lige uh, også finde sig ret, til rette i Premier League og England. Det var så din, en gennemgang af de uh, fire kampe, der var onsdag, og det, her, det var slutningen af første halvleg.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 Her i en der skal vi så lave et overblik over alle grupperne. Hvem har levet op til forventningerne? Hvem har skuffet? Og hvordan er den videre vej mod Wembley? Og vi kan lige så godt starte kronologisk og helt fra gruppe A. Gruppe A, den sluttede altså med Italien på førstepladsen på 9 point. Wales ender 2 med 4 point. Schweiz ender 3 med 4 point. Og så havde vi Tyrkiet på sidstepladsen med 0 point. Italien de vinder altså overbevisende gruppe A med tre sejre og en samlet målscore på 7-0. Jeg har personligt været ekstremt imponeret af det her italienske hold, fordi at, som vi også har snakket om i nogle af de andre udsendelser, så har det virkelig været holdet, der har båret det her mandskab frem. Har de faktisk i løbet af de her tre kampe spillet sig frem til at være en af favoritterne til at vinde EM? Uh, jeg har nok lige uden for favoritfeltet. Uh, spillemæssigt, så er de jo helt deroppe, og så synes jeg næsten kun, det er Frankrig og Belgien, der har været bedre end dem, måske Holland. Uh, så jeg synes jo, at spillemæssigt har det rigtig, rigtig godt. Uh, men, men når man kigger på navnene og kigger på holdene, så vil jeg stadig mene, at, at de ikke er helt oppe og støde med de helt store favoritter, men de ligger lige udenfor og kan de også få det til at fungere uden for Italien? Fordi det, det er det, jeg er lidt spændt på. Så, så er det klart en dark horse til at tage det hele. Arh, du skulle lige have sagt til mig, at, at vi tror på Italien hele vejen. <laughs> det er jo ud over Danmark, så er de mine favoritter. Ja. Hvad hedder? Nu, skal de, faktisk, nu skal de møde Østrig på, på Wembley. Og du, du nævner det selv, at nu skal de væk fra, fra Olympico. Østrig i en 8 Hvordan øh, Hvordan lyder det? Det kunne nærmest ikke være bedre. De er jo store favoritter. Det er meget. Du skal spørge mig, for jeg tror mere på Italien. Jeg tror på, at det kan gå hele vejen. Det er godt. Så du, du, du, altså det er udelukkende... Fordi hvis du ser inden turneringen, så havde du måske ikke Italien som værende, nogen, der går hele vejen. Måske fordi jeg er lidt farvet. Øh, okay. så, øh, så måske jo der. Men, men jeg synes bare, at de italienske holder bare sådan... bevist, at, at den, over tid, at de, de kan, og de, de ved bare, hvornår de skal slå til. Så, så på den måde, der, der, der Ja, jeg, jeg, ved, jeg har bare en stor tiltro til dem. Men, men, men for mig så ligger de jo også og, ligesom på den forkerte side af, hvis man kan dele op i de der forskellige grupper. Så der, der er ingen tvivl om dem, der Italien, Belgien, Portugal, Frankrig, Spanien, Kroatien, hvad de ellers de der. Altså, det, det er en voldsom vej til, til den finale. Så, så, så øh, man vil næsten sige, at øh, dem der, der kommer videre der, de, de har næsten halvt fortjent at få... Øh, få det der øh, EM-mesterskab på, øh, på deres skuldre, ikke? Ja, det er den her, du, du deler den op og siger, at hvis ja. Italien vinder over Østrig, så kan ja. de støde på Portugal eller Belgien i en kvartfinale. Ja. Hvis de så vinder den kvartfinale, så kan de enten støde på Frankrig, Kroatien, Spanien eller Schweiz. Og det er jo ma eller markant øh, andre hold end for eksempel Danmarks vej. Ja. Men øh, hvis vi kigger på Wales, som ender to år i den her gruppe, de var inden turneringen sidet fire, sammen med Finland, og så de fire playoff-vindere, som trådte ind i turneringen. Alligevel så ender de på fire point, og går videre som to. Det er vel en af de store overraskelser, selvom at, uh, Martin Borg derude startede med i en af de første udsendelser, med at sige, at, at det, var hans, uh, det var hans dark horse til at gå videre. Han er han er klog, så det, <laughs> det, det er meget godt ramt. Og jeg er overrasket. Altså, jeg har også øh, troet mere på tyrkerne for eksempel. Altså, Wales viste jo sidst til EM, men jeg tænkte, at det er, en, det er sådan en enkel omgang, de lige kan levere, altså overpræstere. Jeg vil ikke kalde det her en overpræstation, men, men det er stadig overraskende for mig, at, at de går videre på andenpladsen. Jeg tænkte, hvis de overhovedet skal have en chance for at gå videre, så er det fordi, de tager en af de en heldig tredjepladser og sniger sig med. Så jeg synes, det er, det er flot imponerende arbejde, og jeg synes især, at, at det er lyset af, at de jo ikke har Ryan Giggs på sidelinjen deres faste landstræner. Så at de kan gå ind og levere det her alligevel, det, det er faktisk ret imponerende. Ja, og nu møder de jo så Danmark. Hvis vi tager de danske briller af, og tager de valisiske på, så kunne det vel heller ikke... Altså, hvordan, hvordan tror du, de har det med at skulle møde et dansk landshold, uden den store danske stjerne, Christian Eriksen, som ikke er med? Jamen, jeg tror, at de har det på samme måde, som, som vi sidder og har det, at, at de har en god loddeltrækning i stand, som vi også føler, at det er en, det er en, det er en god loddeltrækning, at møde Wales. Ja, fordi... At, altså Ja, det, det er så det her med, om, om Danmark, om, om de virkelig kan leve op til, til den favoritværdighed, der trods alt er i den her kamp. Jeg har det jo sådan, vi skal videre for den her kamp. Det er ene været der i, men lige stand, som vi, vi sidder og snakker om, at det bliver spændende at se, i Italien klarer det uden for Italien, så det bliver det også spændende at se, hvordan Danmark klarer det uden for Danmark, ikke? Der er, e. Vi håb, at der går mange danske fans med. Ja. Den sidste, som også sniger sig videre for den her gruppe, det var fire point og en minus én målscore. Det var altså nok for, at, at Schweiz, de skal gå videre de støder ind i Frankrig nu her. Ja. Det, bliver en, det bliver en hård opgave for dem. Ja, det slutter nok her. Jeg synes ikke, de har overbevist, men de var jo heldige og dygtige at vinde den sidste år i Tyrkiet, og så var det jo nok i sidste ende til at, at gå videre. Men jeg skulle vil blive meget, meget, meget overrasket, hvis de også kan, kan komme forbi Frankrig i den ordendelsfinale, for jeg synes jo ikke, at de har, de har vist ret, meget, ret mange gode ting. Altså, de har, de har skået nogle mål. Øh, fire stykker er jo egentlig udmærket, når man kigger i de andre grupper. Men, øh, men det, det slutter her. Så du siger, at det bliver en sikker fransk sejr? Det er jeg ja. Kan du Kan jeg også logge, der, logge det ud af dig, Vinggaard? Eh, måske, hvis du spørger, men, <laughs> <laughs> men, men jeg vil i hvert fald sige, at det, den, jeg kan kun se, at Frankrig vinder. Vi sender i hvert fald vi, vi sender Franke videre herfra. Hvis vi hopper videre til, til gruppe B, som altså var, var Danmarks gruppe, så ender Belgien på førstepladsen med 9 point. Danmark ender toer med 3 point og har altså en plus 1 målscore. Finland ender på tredjepladsen med 3 point, en minus to målscore, og så ender Rusland på fjerdepladsen med 3 point og en minus 5 målscore. Belgien, de tager altså den her førsteplads i gruppen med 9 point. De starter ud med at ja, fuldstændig spille Rusland ud af banen, og så leverer de faktisk en skidt første halvleg mod Danmark. Men den klasse, vi så ser i anden halvleg for Belgien, er det en af de ting, der gør, at det her belgiske hold, det, det kan gå hele vejen? Ja, det synes jeg altså jeg synes virkelig, de har set gode ud. Jeg synes, De nåede jo aldrig deres topniveau mod Danmark, men det var altså virkelig også en svær kamp. Det skal man ikke undervurdere, hvor svært det var at slå Danmark den dag i parken, hvor de bliver blæst frem. Og det den første halvleg, hvor, hvor de er også lidt heldige måske, altså, og selvfølgelig også dygtige kun er bagud med en, en ved pausen, men så foretager de, som vi også var inde om tidligere, nogle ændringer, der ligesom tipper kampen over til deres fordel. Og det er jo også høj klasse at være i stand til det efter den en, efter en første halvleg, hvor du bliver blæst ud af banen af både øh, holdet og publikum. Så jeg, jeg synes, at Belgien har, har vist deres høje klasse i, i kamp 1, hvor de suveræne. Og nu fulgte jeg kamp 3 øh, mod Finland også, hvor de skiftede meget ud. Men altså, for dem, der ikke har set den, kan jeg godt understrege, at de skulle have vundet langt større, og de skulle også have sikret den langt tidligere, på trods af, at de stillede med mere end et halv reservehold. De var klasser bedre end Finland. Men hvis vi sammenligner med Tyskland, England, de her store nationer, øh, Frankrig blandt andet, hvad er det så, du taler for, at, at, at Belgien er bedre end dem og omvendt hvad taler sig imod at de skulle være dårligere end de her hold? Jamen jeg synes spillemæssigt synes jeg de er helt op i toppen altså der er ikke nogen der spiller bedre end Belgien synes jeg og så øh, har de jo også x-faktoren som vi siger det er jo det bliver meget afgørende når de der knaller, der afalt kamp mod andre gode modstander der skal du have de der spillere, der træder i karakter og kan noget som de andre ikke kan og der har de jo flere på banen nu, nu ved man ikke med den her hvor langt han er altså han spillede en del minutter mod Finland, og var også god men lad os bare tage det Bøjne og, og Lukaku jeg ved ikke, der er ikke så mange nationer, der har to så gode spillere på samme hold med her. Altså, når, når du så også har et samtømmerhold, plus de to, eller inklusiv de to, så er du langt. Svagheden er en, en lidt skrøbelig defensiv, som andre øh, landshold har bedre end Belgien. Jeg må sige, personligt, der forventer jeg mig ikke meget i den hazard. Det er sådan en spiller, som, hvis han kan leve op til, hvad man så fra ham førhen, så er det, det her krydder, der kan ud fra og, og ja, sikkert noget krydder, de kan komme med. Nu skal de faktisk møde Portugal. Er det den rigtige, første rigtige test for, for det her belgiske mandskab? Ja, det er det. Jeg synes også, at den, den første test, de egentlig fik, det var, det var mod Danmark. Og den, den klarede de jo. Men det var også, ja... Første halvdere var Danmark rigtig gode, og der var de, de pressede. Og de kommer også til at blive presset mod, mod Portugal, så det, det bliver en spændende test. Toerne i den her gruppe, det, det blev altså også der... Ja, på sådan fuldstændig fremragende, vi spillede sig videre. Og, og cirka en slutrunde, det har været med Startet med, med, med en kæmpe nedtur, og så har vi fået det vendt på banen og fået samlet befolkningen og alt det, vi har snakket om herinde også. Men nu skal man faktisk til en udebane i gåsøgene, fordi at Wales kan jo ikke engang få tilskuer med over i Amsterdam. Hvad tror I, at det vil betyde for, for det danske landshold, som, er, som jo altså reelt set er blevet båret frem af det her er parken i, i, de tre kampe her? Ja, det får selvfølgelig betydning. Det siger de jo også selv. Spillerne, de har aldrig oplevet parken på den her måde, og det har jeg også selv. Nu har jeg dækket en, en god del landskampe i parken, og også været til fuldhus med knap 40 omkring 40.000, og den støtte, som der var med, med 25.000 i de sidste to kampe, jeg har aldrig set noget lignende. Og det får selvfølgelig indflydelse, når de kommer derned og skal spille for er formentlig 3-4.000 rigtige danske fans, at sige, men der kommer nok også en del danskere på det neutrale, hører man lidt rundt omkring, så der kommer selvfølgelig en støtte. Så der, der kommer selvfølgelig til at mange noget udefra i forhold til de første på kampe, men jeg er stadig set, jeg er altså ret overbevist om, at Danmark har klassen til at spille videre. Nu, nu spørger jeg om noget, som er klassisk fans tilskuer, der gør, og som man som sportsudøver overhovedet ikke kigger noget i nærheden af. Det er, hvis man kigger længere frem end Whale-kampen, fordi Videre frem i kvartfinalen, så kan man møde Holland eller Tjekkiet. Det kunne vel i og for sig for en kvartfinale ikke være bedre for et dansk landshold. Det er rigtigt. Det <laughs> er. Altså, vi er på den gode side i forhold til. Det må man sige. Det du det, nævnte lige før. Ja, ja. Altså er vi øh, ved jeg så noget. I, i sidste. Øh, Uh, mulighed kan komme videre på en anden plads uh, med tre point, og så oven i Købe kan få Wales og den lette vej videre i, uh, i, i de der uh, hvad det, run om at, ja, om at komme i finalen, det, uh, det, det, det, det kan ikke være, være skrevet meget bedre. Ja, det må du da også sige, Mikkel, ja. altså, i forhold til, uh, spillerne kigger udelukkende på den her kamp, og det, og det, skal, vi, det skal de også, men hvis, hvis vi udefra kan kigge på hele den her turnering og strukturen, hvordan den er lige nu, så, så, ligger det vel, så ligger det vel bedst muligt i forhold til, hvad vi kunne have fået eller ellers. Absolut, vi kunne ikke have bedt om mere. Altså, øh, jeg forventer jo, det kommer vi ind på senere, men jeg tror da Holland spiller sig videre mod, mod Tjekkiet, og så bliver det dem i en eventuel kvarfinale. Og I selv, Azerbaijan. Ja, og selvom Holland har været, været gode i gruppespillet, så øh, er vi ikke store underdogs i den kamp. Altså, den er tæt på 50-50 i min bog. Selvfølgelig er det et, på papiret et minus, at vi har, Er vi uden Christian Eriksen, som er vores bedste spiller, men uh, uh, uh, Wales og Holland i en 8. som og og hvis man kigger endnu længere frem, så måske England eller Tyskland, altså det kunne man, det kunne man ikke have bedt om meget bedre. Det, det, er, det er en ret heldig lovetrækning. Men uh, når så har, altså Holland er også væk fra deres hjemmebane i ja. en eventuel kvartfinal og de har spillet deres tre hjemmekampe i gruppen, så det er jo også nyt for dem. Hvis vi kigger på de, på de sidste to i gruppen, øh, Finland og Rusland Finland ender på tre point, Rosland ender på tre point. Er I skuffet over dem? Eller... Finland overrasker jo på, på en måde, men de overrasker jo kun i forhold til den første kamp mod, mod Danmark. Ja, og det, og det synes jeg også er nok til, altså, at de kunne vinde den selvfølgelig omkring de omstændigheder, der var, øh, men de vinder stadigvæk, så allerede der kunne det jo dårligt blive en skuffelse for deres side at få tre øh, point. Øh, Rusland havde jeg ikke ret meget tiltro til på forhånd, altså jeg havde virkelig forventet, at det var Belgien og Danmark på de to første førstepladser, så jeg vil faktisk ikke at sige, at jeg skuffede for nogen af dem, det var, det var lidt som forventet, men altså det klart, at Ruslands kollaps i pakken var, var, var, det, det, var en, det var en dårlig præstation. Lad os hoppe videre til, øh, til gruppe C, som øh, Holland vandt med 9 point og havde Østrig på andenpladsen med 6 point. Og så endte Ukraine på tredjepladsen med 3 point. Og så var der 0 point til øh, Nordmakedonien på sidstepladsen. Holland de vinder altså den her gruppe ret overbevisende med 9 point og en 8-2 målscore. De er vel kommet videre på lige præcis den ho, det holland... Altså, hvad hedder sådan noget? Det, det, nu snakkede med nogen fra mit arbejde, og de sagde, du hvad, vi, gider, vi, vi skal have holland videre, men vi skal også bare have holland videre i forhold til, at de skal spille smuk fodbold, fodbold. Og så nævnte han et eller andet på hollandsk, øh, som jeg ikke gengiver. Men de vinder vel på den, på den hollandske måde? 100%. De har gjort det, de er absolut bedst til. Øhm, på, det er ikke, fordi jeg vil sige det på billig øh, grundlag. Det, det er det ikke, fordi når man har vundet tre kampe, så, så har man gjort det godt. Men... men øh, når man kigger ned over den gruppe, de er i, så, så, så burde de også have gjort, som de gjorde. Men er de en, uh, en dark horse til at skulle gå hele vejen? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, uh, de, ligesom Italien har, de har haft en uh, hjemmebanefordel og også gjort rent bord, så det er jo en super, super flot uh, gruppespil. Ingen tvivl om det. Jeg synes ikke, de har kvalitet nok til at, at komme helt op og blande sig. Det, det tror jeg ikke på. Men de har nu et, uh, et, et tjekkits mandskab, de skal med ja. i Budapest. Tjekkits mandskab, der faktisk har været ret fine i de, i de to første kampe. Det Vil det overraske der meget, hvis Chikid, de nupper Holland i den her kamp? Ja, det vil det stadigvæk. Jeg, synes, jeg er helt enig i, at Tyrkiet har, har virkelig præsteret og spillet god fodbold og, og gjort det godt i, øh, i gruppe D. Øh, men det vil stadig overraske mig, hvis de kan slå Holland ud. For jeg, jeg tror, at trods alt, at Holland har så meget klasse, at de også væk fra Amsterdam kan, kan slå et hold som Tjekkid ud. Men, men derudover har jeg ikke en stor tillid til dem. Jeg, jeg synes, der er for mange, øh, mange svaghedstank på det hold. Hvis vi kigger på gruppens anden plads, så er det Østrig. Østrig, de sniger altså også videre her. Og de var som Danmark seedet 3 i den her gruppe, hvor første seedet faktisk var Ukraine. Så var det Holland, der havde anden seedet, og så var det altså Ukraine, der, eller Østrig, der så havde det her tredje sit og Nordmakedonien på, på fjerde. De viser sig at være et langt bedre hold end, øh, end Ukraine i den sidste kamp. Synes du, det er fortjent, at... Øh, at Østrig kommer med. Det er det jo, når det er, at de får 6 point. Men i forhold til, at, at, at det alligevel er Østrig, som Danmark tager 4-0, de bare altså en anden plads her. Ja, det er lidt overraskende, også i mine øjne. Men når man selv klarer casen i det sidste kamp, så har man fortjent at blive, blive nummer to. Og de møder nogen i Italien på, på Wembley? Ja. Jeg har skrevet station. Det tror jeg også. Når du har favoritterne fra Italien. Mikkel, kan du spille lidt mere imod her? nej, altså den, den har I ret i, altså så langt vil jeg trods alt gå og give at den, den skal I tænke nok knap, den der. Men så sidder Ukraine i går på, Ukraine sidder og har færdiggjort deres gruppe, og så sidder de og venter på, om, om deres tre point og en minus en målscore er nok. Det viser sig at være nok. Nu har de, nu får de, hvad hedder det, Sverige. Det kunne vel heller ikke være bedre for et ukrainsk mandskab, som hvis vi tager de ukrainske briller på, lige pludselig godt kan se sig videre, ligesom vi i Danmark snakker om, at Wales er den ældreste modstander. Jamen, det er, jo, det er jo to lidt forskellige stilarter. jeg synes faktisk, at Ukraine har spillet frisk til, og jeg er faktisk glad for, at de har gået videre. Jeg troede også, at de ville nappe Østrig i den sidste, og selv klare ærterne. Det gjorde de så ikke, og som I siger, det er også fuldt fortjent, at Østrig skal gå videre, fordi de jo de vinder den afgørende kamp, så det kan man ikke pille ved. Men Ukraine har været, været overraskende spændende bekendskab. Jeg synes faktisk, det er fedt, at de, de er med videre. Og, og, altså, Sveriges fodbold skal jo ellers stadig nok spille den videre, men man kan da godt jeg vil ikke sige, at jeg håber på Ukraine, men jeg synes jo, at fodboldmæssigt, så synes jeg, det er federe fodbold at se, i hvert fald, end de svenskerne viser. Ligesom. Tror du, altså du siger, at Sverige de, de nupper den her? Ja, igen, jeg lige sige at det svære, fordi det, det kan bare godt ofte betale sig at spille den der lidt kyniske form for fodbold, især de her knald- og faldkampe. Jeg tror, at Sverige lukker helt af og kan garanteret også godt lukke af for Ukraine, og så scorer de på et af de kontroløb, vi også så dem lave i går, og så fedt vil de videre på det. Jeg kan spotte ud og jeg er rimelig sikker på kampforløbet. Om det så lykkes eller ikke lykkes. Jeg synes, det er svært. Jeg sad og på det der med, at det er lettere at spille defensivt, end det er at lykkes med det offensive. Det var i hvert fald det, jeg var 100% enig i. Hvis du skulle sende en af, en af klubberne videre, eller klubberne, det er så landene. Ja. Jamen, jeg tror faktisk, jeg vil sende ukrain videre. Det vil jeg faktisk også, så vi, vi kører to mod en her. Men jeg Nå, har bare igen. heller ikke været imponeret over, over det her ukrainske, eller det her svenske hold. Uh, rent defensivt har de virket, uh, ja, solide, men offensivt, så jeg synes, de vi stadig virker tynde. Og, og det er Isak, som vi snakker om, det er, den, det er den helt store stjerne. Jeg tror godt, de, kan, de her ukrainske mandskab kan gå ondt. Hvis vi hopper videre til uh, gruppe D, det var den her gruppe, hvor England de endte med at, at vinde, Gruppen med 7 point, Kroatien blev 2 med 4 point, øh, Tjekkiet blev 3 med 4 point, og så blev Skotland øh, kom på sidste plads øh, med 1 point i den her gruppe. Det var altså en af de her grupper her, hvor øh, man fulgte seedingerne. Hvis man kigger på England, de, øh, de vinder gruppen med 7 point, men har altså en målscore på 2 0 -mæg. Det virker da. Altså det, det, sådan igen, ser man det rent defensivt, så er det jo en klassepræstation. Offensivt, så er det not so much. Nej, altså det er jo dødssygt, det der at man kan gå videre på en målscore på 2-0, men, men, men de, har, de har fået gjort det, de skulle, altså de har spillet sig videre på en førsteplads, som ligesom er forventning, og vi har snakket om det nogle gange før, men det her forventningspres, der er til dem, det tror jeg ikke, det er ikke måske altid super sjovt for dem at løbe på Wembley, altså det er slet ikke et halvtom Wembley, hvor opbakningen ikke rigtig er der, og de har bare presset den over dem med det samme, selv når de vinder, ja, der er der jo kritik af Southgate og spillerne. Så jeg tror det næsten lige før, at det er for dem at komme lidt ud på et tidspunkt. Så, men, men jeg har ikke virkelig ikke været imponeret over det her engelske mandskab. Jeg synes også stadig også efter den seneste kamp, at han, han stadig leder efter sin, sin, sin, sin yndlingsopstilling. Southgate. Jeg, jeg kan ikke se, hvad det er, han vil. Men nu skal de jo så møde uh, Tyskland. Og et eller andet sted, så var det jo... De havde jo regnet med at vinde den her gruppe. Så vi, de vidste jo godt, hvem, hvilken gruppe de skulle krydse med. Og nu, uh, nu ender de så med at få Tyskland. Det var vel som forventet for den. Men hvad tænker du om... Uh, hvad tænker du om den næste 8 det, Ud fra det, jeg har set uh, i gruppespillet, så synes jeg i hvert fald, at vi har set et højere topniveau fra, fra Tyskland. Uh, og derfor går jeg faktisk også på dem og siger, at de uh, spiller sig videre, fordi jeg synes, at uh, der er mere kvalitet. Altså, England har ikke vist noget på noget tidspunkt, hvor jeg tænker, at det er, det, er, altså, det er godt det der. Selvfølgelig er det vildt imponerende, at de går videre uden at lukke mål ind, så, så igen med, med en god defensiv kan man komme langt, og det kan også godt være, at de kan det. Jeg synes bare, at spillemæssigt at Tyskland har vist mere. Altså, de var dårlige i går, men altså, vi har bare set det glemt, at ja, de kan så altså godt, når det, når det rigtigt skal ske. Og så er det jo bare turneringshold i Tyskland, det har vi set før. Så jeg, jeg tror faktisk, at de, de tager dem. Hvad siger du til den, Ørnskov? At det er et, et tysk hold, der, der har toppresteret i kamp 2 mod Portugal en gang tidligere, hvorimod det her engelske hold, det er ikke rigtig toppresteret i nogen af de her tre kampe? Ja, øhm, jamen, jeg ligger mig faktisk helt op af, hvad du siger. Øhm, så... Øh, jeg har bare sådan et eller andet, der alligevel er nærmere en lille smule over omkring det der engelske hold, fordi de, de har så mange gode spillere, og de kan få det til at lykkes bedre, end de gør. Det, det, det synes jeg bare er skuffende. Øh, så øh, det kan også være, at øh, nu når vi er ved at dømme dem ud, at de kommer med et brag af en, af en kamp, og lige pludselig viser, hvad de kan, men indtil videre har de, har de ikke rigtig vist det. Men på nuværende tidspunkt ligner jo ikke, at footballs er coming home Nej. på nogen måde. Hvis vi kigger på gruppens andenplads, det er jo så Kroatien, og de skulle jo spille sig videre ved at slå Skotland i sidste kamp, og det er jo netop der, de, de viser klassen. Vi snakkede i går om, at det var, det var mere de her individuelle spillere, der gjorde det, frem for at det var holdet. Tror du, at de her individualister, de kan trække dem hele vejen, eller ikke hele vejen, men i hvert fald videre fra en 8. del final? Ja, vi snakkede om det tidligere, at, at jeg synes, den er ret åben 8. Øh, mod Spanien, men... men jeg sad og tænkte på det i går og siger, at jeg synes jo næsten, den er 50-50, fordi Spanien, det de har vist, er heller ikke godt. Og, og det der i går med en overvisende sejr på 5-0, den, den, den batter ikke rigtig noget for mig. Det er ikke noget, de kan bruge i næste kamp, synes jeg, fordi det var på så billig en baggrund. Men alligevel, så, så hvis jeg skal vælge et hold, så tror jeg faktisk, at Spanien spiller sig videre. Fordi der, er trods alt, der er ikke nogen superstjerner, som jeg snakker om før, men der er trods alt kvalitet over hele linjen. Og det er, det er gode spillere på alle pladser. Og som, som Marcin også siger, så er der også kommet noget selvtillid i den her femårssejre. -år. Det, det, det kan de tage med sig videre og, og, og er nok til også at slå Kroatien ud i parken. Hvordan har du det med, med Kroatien, og Ørnskov? Det er, det er alligevel nogle, det er nogle store spillere i Kovacic, Modric, Rebic, Perisic. Kan de øh, spille sig videre mod det her spanske hold i parken? Det synes jeg godt, de kan. Øhm jeg tror, det bliver lidt den der kamp, hvem, hvem der har bolden. Fordi det, det er to hold, der er bedst, når de har bolden. Øh, så øh, så, så er jeg er ikke sikker på, at alle de der fine navne, som de nævner nu, at de <laughs> synes, det er så sjovt at løbe efter, at de bare spiller tic som i nogle øjne kan være meget defensiv. Øh, men, men det er jo også en del af deres plan. Det er jo at blødgør dem, gør dem trætte, så der er plads til sidst, og, og man kan, kan score målet. så det, det er jo også en, en, en gameplan, Spanien har, egentlig har. Men det er vel også en kamp, hvor du selv siger, hvis, hvis Spanien har bolden mere end Kroaterne, og det er Kroaterne, der skal løbe efter den, så det er vel også lige præcis de her individualister, der så, når, de, når det er, at de så skal holde i bolden og komme længere op på banen, ikke bare smider boldene væk, som vi så skotterne gøre mod Kroatien. Så det er vel nogle af de her individualister, der, som... Ja, som skal gøre det for, for Kroaterne. Men hvis vi går over til Tjekid, øh, de ender med også at, at gå videre og skal nu møde Holland. Vi var lige ind på den øh, kort lige før. Jeg synes egentlig, at i de første to kampe var... Det var sådan et, et frisk pust i, i den her øh, turnering her. Men alligevel så havde du øh, Holland lige før. Ja, jeg, jeg tror, at Holland har, har tilpasset nok kvalitet til at, at spille sig forbi Tjekid. Øh, der er stadig... Altså Depay øh, gør det jo rigtig godt, og Vejnaldum... Øh, fremragende i øjeblikket så altså, han er overraskende og positivt. Altså vi skal have at man er god spiller, men jeg synes godt at han har været rigtig, rigtig god. Og det er young. altså der er, der er noget struktur og noget på det her hold, som som vi også har set i gruppespill, altså tre sejre i tre kampe af klasse. Så jeg tror de har klasse nok til at spille sig forbi Jaki og så venter der en meget meget svær kamp mod Danmark i kvalfasen. <laughs> og ønsker du har også holderne i den kamp til at gå videre. Ja, det har. Jeg. Hvis vi hopper videre til gruppe E, så ender gruppe E faktisk højst overraskende med at det er svært at vinde gruppen med 7 point. Spanien ender toer med 5 point. Slovakiet ender treer med 3 tre point. Og Polen på sidste pladsen med 1 point. Det er altså højst overraskende, at Spanien de, de nupper den her gruppe her, og nu skal de møde Ukraine i Glasgow. Vi var inde på det før, da vi snakkede Ukraine, men nu skal vi se det med svenske briller. Det kunne vel heller ikke være en, en bedre modstander, som, uh, som Sverige skal stå over for her. Vi havde begge to, når jeg, nu peger på ørnske over mig, Ukraine til at måske kunne overraske over Sverige. Men svenskerne du siger, defensiv fodbold, vi snakker omkring Isak, som er det her ene S, som de har foran. Men det er vel også en kamp, hvor det bliver ikke bare Ukraine, som kommer til at styre løjerne her. Der må, Sverige må vise noget lidt mere offensivt. Det skulle man da håbe i hvert fald. Jeg er ikke sikker på, at tro tror på det. Jeg tror, at Sverige øh, overlader det til Ukraine. Ja. Og jeg er bange for, at Ukraine tænker, at ja, det kan vi da godt. Og så løber de ind i... Øh, en mur af svenskere, og så får de kontakniven. Øhm, så altså, jeg, jeg, jeg tror sgu, at, at de får lagt en gameplan, der, der er nok til at lukke ned for Ukraine, og så får Isak eller Forsberg lavet et eller andet, der er nok til at, til at score det mål, der skal afgøre det. Øhm, jeg kan godt... Jeg skal ikke sidde og tale kampen, ned, men det er ikke sådan en kamp, jeg glæder mig helt vildt til. <laughs> jeg håber ikke, du skal i studiet dagen efter at analysere den. Men pludselig så er så, så så det her svenske hold Igen, nu siger jeg ud fra, fra fan og, og os, der, der analyserer kampene hovedet, så er det lige pludselig en kvartfinale, som altså videre, hvor de kan stå potentielt over for England eller, eller Tyskland. Det havde svenskerne vel ikke helt regnet med, når, når de sad eller stod i en gruppe sammen med Spanien? Nej, slet ikke. Og det var jo også tæt på at glip til sidst, hvor de så ville have haft Kroatien godt nok i en rigtig fed kamp i, i parken i så fald. Så nej, det, jeg tror, det kommer meget bagpå dem, de jo, det kommer bagpå alle, at et svært, at Sverige vinder den her gruppe foran Spanien. Men altså det, som Martin også sagde før, man kan jo ikke sige, at det ikke er fortjent. Altså det, når, man, når man ender med det antal point, man har, så er man også fortjent det. Og det har svenskerne jo også. De har vundet to ud af tre kampe og ikke tabt. Så selvfølgelig er det fortjent at de topper og, og nu med på papiret, altså fin, 8 så så venter der formentlig, hvis de går videre, rigtig, rigtig hård modstand, hvor jeg så tror, at der kommer de til kort. Hvis man havde sovet i 12 dage under EM nu her, og lige var stået op og kigget på gruppe E, og så, at Spanien, de var endt 2'er med 5 point og en 6-1-målscore, så man tænke, hold da op, det her spanske øh, offensiv, den har sprudlet. De banker Slovakiet til sidst, ret overbevisende, men de har jo ikke sprudlet. Så de ender toer nu her, Det er er det skuffende, eller er det eller skulle de bare videre nu her til sidst? Jamen, det er selvfølgelig lidt skuffende. Øhm, men de er videre, og øh, de har fået... Øh tror jeg, øh, den selvtillid, som de har, de har hunget efter i den sidste kamp, så jeg tror de er glade. jeg øh, så, øh, så, altså, vil gerne have flot fodbold. Det er rigtigt. Og de har fået, de har fået meget fodbold, fordi at de, de kæler jo rigtig meget med bolden og spiller. Men de har bare ikke kunne score, og det gør de så i den her sidste kamp. Mikkel var lidt inde på det tidligere. Nu får de hul på bylden. De scorer. Jeg øh, hvad er det fem mål i i den her kamp her? Mm. Det er vel øh, rent offensivt, var det det, de manglede jo. Det er rigtig godt, og det er jo lige stand, som vi snakker om tidligere. Sverige får ikke kritik for, og i hvert fald ud fra danske øjne, og være defensiv. Og, og, du ved, det spanske mentalitet er også, at de skal have bolden, og, og have den del. Så jeg tror, det som sådan, at de føler, at de har succes på de par meter, de skal lykkes med. Så de er videre, og de er glade. Så det, det... Jeg tror, det er, som de gerne vil have. Jeg tror først, det er nu, at, det, at man tænker i, i Spanien, at det, at det, det er nu de skal slå til, ikke? Er det måske lidt fragt at sige, hvis jeg spørger om, er Spanien en dark horse? Fordi det har jo, det har de jo ikke været, der har de jo været en af favoritterne alle de andre år. Men, øh, men i år, jeg synes det ikke. Jeg, synes, jeg tror godt, de kan rydde kan til det her mandskab. Hvad siger du, Mikkel, som, som følger Spanien? Jeg har et svagt punkt for Spanien, så jeg håber det jo. Uh, men nej, jeg tror ikke på det. Jeg tror også en af de ting, altså de, de, ja, de scorede fem mål i går, og det er de pisse glade for. Men hvor mange scorede Morata og Moreno, <laughs> som er ja. dem, der skal lave mål? Ja. Ikke? Så, så de tager selvtillid og fem mål med sig ind, til næste kamp, men det er de to øh, kandspillere, altså Sarabi og, og, og Tordas, der bliver skiftet ind, og så er det en forsvarsspiller, og så to selvbøl. Så altså, hvis de virkelig skulle have haft noget af den her kamp, så havde deres øh, frontangriber, i hvert fald Morata, som er ham, Enrique, sætter alle sine penge på, så skulle han have scoret. Han brændte jo sågar også et bare. Hvad siger du til altså, Alvaro Morata i forhold til næste kamp, hvis du var, hvis du hed øh, Luis Nør? <laughs> Nå, det gør jeg. det gør, det gør du, ja. Det gør du jo. Øh, Jamen, han starter igen, fordi jeg synes jo, at han, jeg tror ikke, at han ændrer så meget i forhold til det, vi så i går. Så skulle det være i forsvaret, han går tilbage til noget, han, han så før. Men det skal også lige... Nu har vi været lidt efter Morata her. Han spillede faktisk en udmærket kamp i går, over det brændte straffespark. blev faktisk klar på banen. Og det er vigtigt at få med, fordi ja, vi har det jo med at, i 2021 at se altså, meget små klip af, hvad der sker. Han brænder straffespark, han har brændt rigtig mange chancer, og så lige danner man sig et helt billede af en fodboldspiller. Ja. Det, det har vi gjort tidligere med Timo Werner, også i Chelsea. Så det er faktisk en vigtig detalje, du, du lige har med? Ja, præcis. Også fordi de to første kampe, er han jo blevet pevet af banen. Og nu i går, hvor han ikke fik score, så, så, så blev han faktisk hyldet efter en, altså hans bedste kamp i slutrunden. Så, så, så det var ikke helt skidt, men selvfølgelig, han skulle jo have scoret i går, så han kunne han ligesom havde fået hulpebylden og kunne tage det med sig ind til de meget, meget vigtige kampe, der går. Vi, vi må se, om, øh, om Spanierne kan, kan gøre noget i den her næste kamp. Lad os hoppe videre til den øh, sidste gruppe, som er gruppe F, som blev afgjort i går på fuldstændig fremragende vis. Altså en, en dramatisk afslutning, vi fik i går, hvor Frankrig de jo, vinder gruppen med fem point, Tyskland ender to og med fire point og en plus-en målscorer Portugal ender på tredjepladsen med fire point og en plus-en målscorer. Og så er det Ungarn, der til sidst jo lukker et mål ind med, hvad er det, seks minutter igen, hvor Gordet skal De ender altså på sidstepladsen med to point. Er det fortjent, at Franke, de, de nopper de har fem point i den her gruppe går videre? Det synes jeg. Øh, de har vist en, en god kvalitet, og det vil være meget synd for slutrunden, hvis de ikke gik videre. Men i går, da, da Tyskland-kampen blev afgjort, hvorfor er det, at Portugal ikke går mere efter den? De har 6 minutter i går, Mikkel. Det, de, hvor, det, hvor det er, at de er på den her tredje plads. Det, de kan vinde, det er ikke at skulle stå over for Belgien. Ja, det undrede mig også meget, fordi der var ikke noget på spilforklingen. Nej, og jeg, altså jeg har, som vi har snakket om, jeg fulgte jo Tyskland nogle gange kampen og skød mig også slå over på frankrig Portugal for at se en hæstbeste afslutning og var meget meget overrasket over, at ingen ville noget. Og selvfølgelig ville Frankrig de resultatet. resultater, men Portugal ville jo ingenting. De kørte Nå. jo bare bolden rundt. Ja, for Santos signalerer på et tidspunkt. Ja. Begge trænere signalerer jo inden for et minut. De gør sådan med hænderne roligt, ja. og så ser man Frankrig spille bolden rundt og Portugal, sætter sætter sig tilbage. De har seks minutter, hvor de er, de kan tage gruppens første plads. Ja. Og nu har de jo som sagt, de har Belgien. I stedet for, så kunne de have fået Schweiz. De jamen, jeg, vil... er egentlig, jeg, jeg undrer mig enormt, at man ikke vælger at gå all ind, fordi, som vi siger, havde de indkasseret, så var de ind på tredjepladsen alligevel, formentlig. Øh, så, så der er ikke noget der. Altså, det, det, det undrer mig også meget, at de ikke, ligesom siger, nu, nu går vi lige all ind på at komme udenom og skulle møde Belgien i, i næste kamp, fordi Belgien har, har overbevist mig. Altså, det må, jeg ved ikke, om det er bare, altså, så stort tiltro til egne evner, og siger, at hvis vi skal vinde det hele, skal vi også kunne slå alle. Så, så derfor napper vi også Belgien i eneste kamp. Men Franke vinder, vinder den her gruppe her. Var det, var det fortjent? Ja, det synes jeg. Æh... Og Fortjent, ikke fortjent. Altså det er sådan lidt igen, men synes du at det er, at det er færdigt til sidst og ender med det hele? Ja, de ser mest solid ud i hvert fald. Jeg synes jo at Portugals kollaps mod Tyskland gør, at de ikke skal vinde, og Tysklands to dårlige kampe ud af tre gør, at de ikke skal vinde, hvor Franka uden at sprudle, og også udgjort mod Ungarn som jo en skuffelse, har trods alt set mest solid ud. Jeg synes Det er egentlig bare glæder mig mest over, det er alle tre. Nu er Ungarn er ude, men at de tre store er videre. Fordi det kunne jo godt ind i et, et scenarie, hvor en af dem har ud på en dårlig tredjeplads, fordi de har haft så hård modstand. Så det er jo fedt for turneringen, at Portugal på tredjepladsen går videre, fordi vi vil godt have de bedste hold med videre. Ja, vi kan jo også godt lide outsiderne, så vi kan godt lide, at Ungarn lige var med til det sidste. Men hvis du skulle have holdene videre, så vil vi gerne have de bedste hold videre. De har Schweiz nu, set med franske briller. Så er det også en kamp, som, som franskmændene forventer at vinde. Ja, og det gør de også. Det er helt sikkert og det tænker du også, Hørenskov. Tyskland, de humper sig altså videre i går, øh, hvor de scorer til sidst med Leon Goretzka og spiller sig også op på den her anden plads med 4 point. Men de viser mod Portugal, at de er et klassemandskab. Hvad er det for en tysk side, vi skal, når vi kigger videre mod den? De skal en tur til, til Wembley mod England. Nu er det tyske briller, vi tager på. Ja. De må være meget splittede i Tyskland. Ja, det, det er de der uh, uh, altså. Uh, man, er, man plejer at sige, du er Tyskerne vinder til sidst, ikke? Ja, det var faktisk så... der... var det, funt... ah, det var Gary Lineker, der udtalte, at ja. en fodboldkamp tager 90 minutter, og ja. det er altid Tyskland, der vinder til sidst. Ja, det er det. Øhm, og, og, og, det var også det, man, man så i går. Jeg sad jo og så frankrig Portugal, og da der, der stod to til Ungarn. Der havde jeg meget lyst til at slå over, for at se, hvordan den sluttede, fordi der, der var... Øh, der havde Portugal og Frankrig ligesom aftalt, at der skulle ikke ske med den kamp. Så, så jeg sad hele tiden og havde lyst til at skifte over til, til den del. Og Tyskland får også til sidst. Øh, så så det, det bliver en bra en kamp. Det bliver, det, det, det bliver virkelig spændende at se uh, Tyskland og England. Og jeg har ikke, rigtig, uh, ikke fordi jeg ikke har lyst, men jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvem jeg skal, skal holde med af de der to hold, hvem, hvem jeg tror, der går videre. Hvem tror du, hvis du skulle sige det nu så? Jamen jeg, jeg tror, at, øh, hvad hedder, at, det, at øh, Tyskland vinder til sidst. Øh, men som hvorfor, det Linn, ved jeg som ikke. Som Linniger sagde. Ja. <laughs> Portugal, de ender altså tre i den her gruppe her, hvor, øh, hvor de ender med fire point og en 7-6-målscore. Lidt noget andet end i forhold til den her defensive stil, vi så fra den i 2016. Det vil jeg set indtil, indtil videre fra den, og nu skal de møde øh, Belgien, set med portugisiske briller så møder de jo en af favoritterne til, til at gå hele vejen i Belgien. Hvordan vil de have det med det? Ja, jeg tror også sådan set, de har det fint. Altså, også havde de ikke det, så havde de også gjort noget andet i går, som vi lige snakker om. Altså, det de virker bare som om, at der er bare meget stor selvtillid på det her hold. Altså, de har sådan et diske, de er nok et det. Jeg er lidt overrasket over, at de definitivt har set så svage ud. Især Tysklandskampen, hvor de kommer foran tidligt, så tænker jeg, at nu pakker de sig og kører kontra, som de er så gode til, og alligevel lukker fire mål. ind. Det kom meget bag på mig, at de, at de så, så så svage ud, fordi de har... Peppe og Ruben Dias, og, og det er sådan nogle ganske udmærket forsvarsspillere, så ja, men det er jo kun fedt for turneringen fordi de har skåret mange mål, men altså jeg tror altså jeg, jeg synes Spil ging går ind til kampen som favorit, men jeg tror også altså er der et hold man ikke har lyst til at møde i de her kampe, så er det nærmest Portugal, fordi du ved ikke hvad du får. Altså der, der er jo så meget kvalitet i de forreste med Ronaldo og de andre drenge, ikke? Og de løber bare nogle hisse kontangreb blandt andet de scorer mod Tyskland, i klassemål på kontangreb, Så jeg tror virkelig jeg tror virkelig det der hold, men man ikke lyst til at løbe ind i dem og, og, altså, England-Tyskland lyder bare super fedt, men altså spillemæssigt, kampmæssigt, fodboldmæssigt, så, så er det jo Belgien-Portugal, der har den store kamp i, i næste runde. Men for, for, for nogle dage siden, da turneringen ikke var særlig gammel, der var øh, Mike Jensen han, og han havde blandt andet den her snak, hvor vi snakkede om, at øh, Portugal dem har vi så lidt glemt i hele det her, fordi de var placeret i gruppen med, med Frankrig og Tyskland. Er de en dark horse til at, at se gå hele vejen? Man kan jo aldrig afskrive Christian Ronaldo. Det kan godt være, at han ikke, har, ikke er den her gamle Ronaldo, er mere en maskine, som er blevet en, en decideret angriber. Det har han jo været i mange år nu her. Men det vil da ikke være helt, helt væk, hvis vi sidder om to uger, og så er det Portugal, der har taget titlen. Jeg vil sige, det vil ikke, det vil ikke, hvis han skulle 8, så er det, det ikke det, jeg vil gøre. Alligevel ikke Nej det er det ikke Der har jeg alligevel Og jeg kan ikke sige Hvem jeg så mere tror på Men, men, men jeg, jeg har bare ikke Den samme fornemmelse For, for Portugal det, det det er dem Der går hele vejen Tænker du Portugal som en, Hvis man nu Man skulle øh, Finde For nu prøvede jeg at sige Holland øh, Som Dark Horse Og også nogle af de her lande Som har nogle individualister Som kan gøre noget Portugal har en svær modstander Næste gang nu her Hvis de kan vinde den Så kan de vel slå alle Ja ja Og de kan også godt Og de kan også godt slå Altså, for mig er det en dark horse, så har faktisk været det for start. Desværre nemlig at sige nu, når de også har spillet så videre. Uh, ja, jeg, jeg har et, man skal ikke afskrive dem. Jeg synes jo, du uh, kan ikke sige, at uh, Ronaldo har haft en dårlig sæson i Juventus, som blev topskoer i Serie han er jo stadig en fremragende spiller, uh, men han har også mange udfald, og han er, som meget nemt vundet på senere. han er ikke den spiller, han var engang. gang. Men når, når rampelyset er der, og alt bare fokus på den kamp, han skal spille, og det er i de, de helt store kampe, det er der han viser sig. Altså, og nu kommer vi til de helt store kampe, jeg har allerede gjort det indtil videre. Ikke? Han er, er topscoret med fem mål, og, og scoret to i går. Selvfølgelig på straffespark, men altså, han, han kommer jo med et eller andet, det ved vi jo. Han elsker det. Ja, fuldstændig. Han elsker det, spotlight, ja. og, det, og det er fedt at se ham shine i det. Ja. Det var så alt for, for de her fire onsdagskampe, og en gennemgang af alle grupperne. Tak til jer to, fordi I gjorde mig klogere. Selv tak. Selv tak ja. I morgen, så er det faktisk øh, første hviledag her, efter vi har optaget siden øh, hvad er det så, 11. juni. Vi sender altså ikke i morgen, men vi er tilbage på lørdag, hvor jeg er her i studiet med Jan Christiansen og Rasmus Miner. Og der skal vi altså se frem mod Danmarks 8. mod Wales. Så indtil da, så høres vi ved.